Та, потерпаючи від цих невтішних думок, ще не знав ще одного, що на під'їзді до будинку на тротуарі голосував чоловік, який тяг важку валізу, і що водій їхньої машини не звернув на нього жодної уваги. Майор, який сидів усередині з хлопцями зі спецназу, не міг цього знати, як і того, ким був о той голосувальник. Інакше взагалі б, хоч волосся рви на голові. Спецназ від'їхав а натомість з'явилося ще одне авто з мигавкою. З пасажирського місця вибрався молодий чоловік, надзвичайно худий, високий, з загостреними рисами обличчя, в окулярах, у тонкій металевій оправі. Його манера ходити, далеко розставляючи циркулі, з одного боку здавалося незграбною, з іншого випромінювала надзвичайну енергійність. Пробігаючи повз лавку, він побачив майора і зупинився. «Здрав'я желаю!» Він подав руку. «Що тут?» «Працюємо на об'єкті», – сухо промовив майор. «Я загалом у курсі справ. Маю пряму вказівку від...» «Знаю», – перебив кобище. «Все знаю. Прошу дуже. Квартири на третьому поверсі побачите. Там наші експерти працюють». «А ви?» «Я зараз підійду. Ви підіймайтеся, будь ласка». Нікого, знизавши плечима, новоприбулий у цивільному пірнув у під'їзд. Карповича практично ніхто не мав за свого. Закінчивши факультет кібернетики у Києві, в закладі, який не мав військової кафедри, призваний до армії, він потрапив у внутрішні війська в звані рядового, де на відповідній стадії армійські чиновники зуміли розгледіти його таланти, і рядовий Карпович замість того, щоб у своєму не наймолодшому віці опанувати по повній програмі АЗИ дідівщини, опинився у штабі військової частини, підпорядкованої МВС. А згодом управління внутрішніх справ у особі генерала Панасюка, який добре знався з командиром частини, отримало цього комп'ютерного генія неофіційно, у тимчасове користування. У такій організації, як управління внутрішніх справ, завжди існують комп'ютерні проблеми. І Карпович вирішував їх миттєво. Там, у рідній частині, його підвищили відразу до сержанта, хоча, власне, він цим взагалі не переймався. За кілька місяців розробив програми для складання всілякої звітності, модернізував комп'ютерну мережу управління. Він міг працювати день і ніч, не відмовляючи нікому. Начальники відділів у майорських погонах зверталися до нього на ви і віталися за руку. Проте своїм не вважали. Майор знав, що Карпович – на прізвисько птеродактиль ас у своїй справі. Але для чого він потрібен тут? У квартирі кипіла робота. Кожен займався своїм. Відбитки зняли, відрепортував дактилоскопіст. Можемо їхати. Карпович з приходьком колупалися в розетці. Пластмасовий її корпус уже лежав у поліетиленовому пакеті, а вони витягали ще й середину. «Вас не токне?» – запитав майор. «Вже зробили», – відповів експерт, розглядаючи під лупою від'єднане нутро. «Так, я цілком згоден. Забираємо». «Що знайшли?» «Ну, кажіть, Анатолію», – підштовхнув приходько коптеродактоля. «Ваша знахідка». «Це, звичайно, попереднє міркування», – швидко по діловому почав програміст. «Але схоже, що у цьому приміщенні працювали на комп'ютері». «Звідки ви взяли?» – запитав Кубище. «Для підключення комп'ютера до мережі потрібні інші розетки, ніж ті, що стоять у ваших квартирах, бо штепселів найбільші. Усі цивілізовані користувачі купують відповідні перехідники. А В принципі, можна під'єднати і так, якщо добряче натиснути. Потім витягнути штепселі з розетки надзвичайно важко. Тут розетку мало не з м'ясом видерто, До того ж, на корпусі ось Андрій Петрович, підтвердить, сліди цього нестандартного штепселя. Внутрішні латунні частини розетки також пошкоджено. Гнізда наче розігнуті. «А що, ніякі інші електроприлади не мають подібних штепселів?» Похмуро запитав Кобище. «Ну, чому мають?» посміхнувся Карпович. «Я ж кажу, це лише припущення. Є ще якісь докази?» «Тільки це...» розвів руками Карпович, вказуючи на аркуш паперу з автографом кілера. Хакер – це людина, яка повинна працювати на комп'ютері. Ну, цього, мабуть, замало, кому ще замислився. Але версію будемо проробляти. Де Величко? Ти ще тут? Іди, підключайся до Можейка. Працюйте зі свідками. Основне зараз з'ясувати, хто бачив чоловіка з фоторобота та Наталію Косовську, які виходили з будинку. Хто бачив чоловіка та жінку, які б несли, кого ще знову повернувся до програміста, як це найзручніше було б транспортувати? Ну, один чоловік легко може принести цілий комп'ютер, якщо запхати просто по частинах до валізи. Якщо тягати в упаковці, то, звичайно, незручно. Якщо ж він має портативний варіант комп'ютера, ноутбук, то це зовсім невеликий кейс. Взагалі у нас тут виникли деякі ідеї з приводу цього. Карпович озирнувся на Величка. Але тут до помешкання увірвався Сердюк, радісно трусячи над головою якимось картоном. Ось, – горла він, – просто на сусідньому смітнику. Стоїть як кінь, диви. Він простягнув одну картонку Карповичу. На ній було зображено монітор. Увесь картон змокли від дощу, він кинув просто на підлогу. Карпович відкинув непотрібні частини упаковки і витяг із купи дві оглядаючі написи та символи на них. «Де ти це знайшов?» – запитав Кобище. «Я ж кажу, біля сусіднього будинку на смітнику. Бігом цей будинок. Бери хлопців. Хто з мешканців викидав найближчими днями упаковку від комп'ютера, ну?» Сердюк вислизнув із квартири, а Кобище сів і витягнув нову сигарету. «Ми можемо встановити, де купили цей апарат», – звернувся майор до програміста. «Можливо, упаковка виглядає новою, хоча місцями і зім'ята. Внутрішня поверхня ще пахне». «Тоді зробимо так. Завтра ви з Сердюком зранку берете фоторобот фото Косовської та їдете по торгових точках, фірмах. Ми мусимо встановити, де, коли і хто купив його» якщо, звісно, цей апарат не стоїть зараз у якійсь квартирі сусіднього будинку. Ну, цим зараз займеться Сердюк. У вас є інші міркування? Поки що немає, відповів Карпович. Чудово. Тоді завтра займетеся цим. А сьогодні поїдемо додому разом. Стрілка годинника зайшла за північ. Оба дороги бігли в вогні великого міста. Авто швидко їхало освітленими вулицями. У кишені запащав мобільний. Телефонував дактилоскопіст. «Олексію Івановичу? Павлюк на зв'язку. Що там?» «Ну що, як ми домовлялися? Перше враження. Ті самі відбитки, що у квартирі Косовської. Їх двоє? Ну, завагався той, двоє, не двоє, можливо, троє. Взагалі визначити кількість людей, що залишили відбитки, складно. Важко стверджувати, напевно, скільком людям вони належать». Я б сказав мінімум двом, максимум трьом, але, безперечно, всі ті самі відбитки, що ми зняли у квартирі Косовської. Очевидно, Косовська і ваш кілер. Наш, – виправив його майор, – наш кілер. Нехай так, – погодився дактилоскопіст, – все, решта завтра. Повір мені, там не буде нічого іншого. Ага, як я забув, відбитки вже не ділять територію. Розкидані по всій квартирі. Так що, совєт да любов. Ось так, слідчий сховав мобільний і подивився на Карповича. І що ви могли б сказати з цього приводу, як фахівець? Що конкретно вас цікавить? Обережно уточнив Карпович. Ну, хоча б, що це все може означати. Набійся йому комп'ютер, що він з ним робить? Яке відношення можуть мати комп'ютерні справи до низьких вбивств і пограбувань?